Bé, bueno, bé, eh, ve del Parlament i ha eh, testimoni d'excepció del que ha passat. Em podries fer una valoració de plaer, de, de, sobretot, del PSC? Sí, que... sí. No, jo faré una valoració de l'acte, de la sessió que, que, que, que és una sessió d'una evident significació. Tampoc cal treure les coses de, del seu entorn natural, però el Parlament de Catalunya, és a dir, la representació de la sobirania del país adoptar una decisió que ja no és de, de voluntat o de criteri o d'opinió, sinó que és una decisió de formalitzar un procés que en fi, cap a la celebració d'un referèndum en torn al nostre propi futur, doncs això és naturalment d'una significació important. No? Aleshores, eh, cal afegir immediatament que que el debat, per molt, fi, per, el des, per molt descomptat que pogués estar en termes de posició de vot de cadascú, doncs, ofereix indiscutiblement eh, valor per si mateix. No? Ser-hi present està, està bé sobre per això, perquè un senador... Eh, a mig el més rellevant de la sessió d'avui és que el Parlament, la institució de representació dels catalans, Avui ha estat a l'alçada del que els ciutadans de Catalunya li, estaven, li havien encarregat. Eh? Avui el Parlament ha complert amb aquesta primera eh, decisió formal, el, fi, ha donat el primer pas en el procés que els ciutadans de Catalunya, eh, tant en termes electorals com en termes de moviment social, li han encarregat doncs molt bé, celebrem-ho i, eh, i això és el més rellevant. No? Per tant, això permet que el país tiri endavant en aquesta direcció i s'acosti a la verificació d'aquesta voluntat de decidir per nosaltres mateixos. I després hi ha aquestes altres qüestions no? que són més, que formen part del, si voleu, de, de l'anecdotari imprescindible de, del, del procés cap al nostre autogovern ple. Però no? eh, jo crec que el que es posa de manifest és que eh, la foto que, el, que en el seu dia ens va en fer enlluarnar positivament no? amb l'acord sobre la convocatòria, la pregunta i la data per un referèndum a casa nostra eh, doncs, eh, avui he tingut una altra, una altra confirmació, si voleu, no? que és l'evidència de que els que hi faltaven que són el que eren en aquella foto ja els socialistes representats oficialment pel PCC, malgrat tot sé qui són. A mi em sembla més rellevant l'evidència que en forma de, avui de vots individuals, però també de la claríssima coincidència de centenars de milers de ciutadans que se senten socialistes i se senten catalans, Eh, doncs el país és, des d'aquest punt de vista, més complet, està més clarament alienat amb aquesta voluntat i amb aquesta, i amb aquesta expectativa positiva de realitzar -nos les nostres aspiracions d'autoguard. Però alhora que en el moment que la direcció demana que torni l'acte de diputat eh, s'està d'aixant sense veure una part del socialisme català. Això és el, el devenir del socialisme oficial orgànic, diguem -ne. El que és interessant per Catalunya és el que passi amb el concepte d'espai socialista que està, i avui s'ha vist, i estarà explícitament present en aquest procés, creixerà, s'afirmarà políticament, apareixerà com a projecte polític amb plasmat en una organització i en una projecció i ocuparà el seu lloc en, aquesta, en aquest escenari compartit amb Convertència Unió, amb Esquerra Republicana, amb Ensdia per Catalunya, amb l'ESCUP, i el socialisme català hi serà, i avui ha començat a ser... I serà, manera... <laughs> I, serà, i serà majoritàriament i serà eh, amb les noves formes orgàniques que el propi procés acca decidint. Eh? i Per ban eh, marca... qui existeixi més, coincideix amb un exdirigent socialista com l'actual Consell Mascarell que s'estan petitint al PCC. Però això afecta a una determinada versió, aquesta que podríem dir socialisme oficial, que ha pres les decisions, que, que ha decidit ubicar-se en, en un espai sociològic i polític i que ha adoptat una posició que, és la, fi, que està clarament a l'altra banda de la, de, de la que avui aplega el catalanisme polític actiu. És, en, fi, en tot el respecte, en tota la legitimitat, forma part d'una certa normalitat, si es vol, no cal que fem grans escarafalls ni tampoc que, que hi donguem més importància el país tira endavant i tira endavant, repeteixo, i ho farà amb, el, amb una immensa eh, presència de socialistes catalans que anirien fent-se veure com a tals eh? el socialisme que fins ara el socialisme orgànic anomenat PSC doncs tindrà el seu rol, el seu espai i patrà les decisions que li semblen adequades mm? Moltes gràcies.